د شری کوښلا نو دې صورت کې چې نه په شرف فل برکت کې دې دې لږوي تبارک لدی تبارک لدی تبارک لدی برکت نه په شرف فل برکت پکې ما کې چې هغه صفات منافقانو ادارنګ مؤمنانو نو دې صورت آخر صفات ته مؤمنانو پورا روکو عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا او نمولید هلاکت تا خبر نه د باندې ما هغه تباشي बर्बाद بشي تبایی و بربادی دستا پلاس که دا سمتلاو جا اللہ حکم منی نو بچ بای که نمانی نو تبا بای نو دی صورت که نفی شرک فی البرکت ادارنگی شروع که اگر نفی شرک که هر قسم شرک رد کئی اپید اغو طرف نکم شکوک و شواهات و اطرازات و جاغی جوابات تبارک اللہ دی برکت ولدی یعنی اغذات نزدر الفرقان ترالی گلد فرقان علا عبدی هی فرقان قران مراد نه یا غا دلائل د حقانیت د یا دلائل د حقانیت د دين اسلام نو نزل را رالهګله د فرقان حق او باطل کومابين کې فرق راوښتن کې معجزي یا قران علاه به په بندا خلونه صلی الله علیه دا قران ول ليكون للعالمین نذيرا فی شئ عالم د عالم وال د پارا جره ور کوونکو سخا وره ګوره اعوذ الله طاقت قوت نمن کنه نو رد په مشرکین ومن یو دا رنگ هر قسم شرک الله دې الله غزاد په لومل کو سماوات ولن په اختیار کیږي اسمانونه او کتا زمکا ولم يتخذ ولدا ان ند نیول جان ولد نائب نادول ولم يكن له شريك في الملك او نش داغه پر شريك في الملك په بادشاہي کې ولم يتخذ ولدا نائب ما تخت لندن چانه محتاج متاثرنده ولم يكن له شريك في الملك اونستره غله لپاره شریک په ملک په ملک نو مساوي چانم هغه متاثر نه ده نه داغه ماتخ شریک شته ولی ولد ماتختی کنه او شریک مساوي وی او خلق کل شاین پیدا کړ دے هر شی نو عرش ناغه خاويده هغه سره مساوي سوق نيسته ولی هغه خاويده پارسمنه ولی خالق ته کنه پیدا کړ دے هر شی فققدر او تقديره انداز اندازي ورکه دغه هغه توايو خاص انداز هر شی چې پیدا کړ دے کنه په خاص اندازي سره پیدا کړی غروونه پیدا کړی دي پیدا کړی دي پیدا کړی دي وتخذو من دونه الها مخکې مراد شرک تصرف غلطه هم رد شرک په تصارف وتخذو من دونه او نیول دي دو سوا د الله نه الهتن حقاران دي بندګي لا يخلقون شیا چې شي نه پیدا کرے او هم يخلقون خپل پیدا کړی شي وي دي ولا يملكون ندي وار دار لنفسه ځان دا پارا ذره زر د ف کوو ولا نخوا نهدي نف ولا يبکوونه نهديوارداران ما تن ځان نه د م د ف کوو وله حيا نهځان ل د جن راشتو ولا نصوره نه دبار دنیا ک جن میلا دا جن برقرارشي دنیا کې دومنې مرگ راځینو دا مرگ د ف ولا نوره دوباره دمنې جند رازی غمه کوول شي ته دنیا کې کوم ژوند ده نو تا اسارول نه شي مرګ دین او دم نه کول نه شي دا ژوند دې نه شي سارول دم او مرګ دا مرګ دین نه شي سارول چې منه کې دا مرګ او دم راضي ولا نشور نه دوباره ژوند ایس واقدار واقداران می دین او تاسو ورټول واقداران وای او قال الذين كفروا ويكافر ان هذا الا اسكون مې دا قران مګر دروغ افتراغ زنه جوړ کړدی وان هو علی قوم ناخرون تعاون کډه سره پدې منی نور خلقو وړاند من اعتراض کیسوی وای دا افتکن دروغ دی افتراو ځان نه جوړ کډه وان هو علی قوم ناخرون تعاون کډه د سره پدې منی نور خلقو نور خلق را پاسدل له د سره تعاون کډه فقط جاو و ظلم و زورا تاسو سره دو راتلو کړل ظلم منی وزورا په درو خبر منی اور ان تای چن اغاز شوی اف کو وی اف کو وی ان هادا لایف کو نو دات چن دادو ظلم وک ظلم او بلی غانینا درو خبر وک را چوان وانه وانه علی قومناخرون دروغ د کنا زان نه جوړ کړه او قالو و دو اساطیر الاولین کلا سوی وانه علی قومناخرون و یف تراحو پخپل جوړ کړه دے اکل سوی اساطیر الاولین کسی دلمنه د یکتا تواه لکل دی رسول بل چامنې لاه فتون لالی مدا بې بیاېږې دا املا په منې کېږي په کته اصلله سااره ماخه بیا راي د مونږته ووي سافرو کسی ولیم کې دړوم بنو دي اته دباه رسول دا بل دا چ پهچمنې لی ک د ځانله فهیتتون لای نو دا کېږې پ په کته اصلله ساه ماخام او بیا را چغ بیا مونږته توا انا د دې جواب تور ته انزله الذي علم سر السماوات والارض دار لقل غزاد چ پوهه فوراس خب پټ سذن من نه چې بر وکته دي انه کان غفور الرحیم یا قرنه غد بخود کی مروبان دا خو ځان نه نه جوړ کړ دې انزله الذي علم سر السماوات غاف اغزاد را لګل ما نه جوړ کړې بلې تراز وقالو دو مال هذا الرسول يا كل الطعام ويشف الاسواق سره دې پیغمبر لره خو جوړې خوړي و یم شی پلا سوا قودارن گردی بازارونو کے بازار کی گردی جیو خبردا دے پیغمبر وینو روٹای بنخوڑا او دے پیغمبر وینو بازار کی وینو گردی پخبل وئی بازار بد دے دے بئم روان بازار تا لا لاون ضلع لئی ملک ولین ناجلی کی قدمانی فرشتہ فیکون ما هو نذیرہ شدد سلام اغا ما هو د سرات نذیرہ یرا ور کوونک دای اطلاع او زوورت ایبرا دا راغ اخر رو کو گورے سورۃ راع بعد يلسمو سی پارا سای اعتراض کنهอัลتمنو ویلم آیات نمبر 33 ولا قد ارسلنا رسولا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریا وما كان للرسول ان يأتيا بك إلا بإذن الله دا څنګه پیغمبر دې د دې بیان دي دا اولاد دې ادا څنګه پیغمبر دې معجزہ نراودي ک ټول انبیاء نو دمن ول خود اتراز، اتراز او موجزه خدای نبی پختر کشته ده نه نو تمانی ول اعتراض د اعتراض تاسو په دمني واره کوي اعتراض به کو کنه په ته وګوره تاسو بی بیا نه دی اولاد ده او بازار کې ګرځي ډوړې خري لو لا ان ذل الای ملک فیکونا او تاسو دغه صورت کې دغه مخه تلار شاين آیات نمبر 20 دغه صورت فرقان و ما رسلنا قبلك من المرسلين الا انه لا يكنون طعام ويمشون في الاسواق دوی ولې خري دوره خزر کخري کنا چې تمام انبيانو قراکونه کړدي او ما رسولنا قبلكم من المرسلین الا انهم لا ياكلون الطعام ندا اعتراض او قالوا ما لهذ الرسول سدي دي پیغمبر لرا ياكل الطعام چې فرید ورایو ام سي په لاس واه او ګرځي چنده په بازارونو کې لولا ان ذللی ملکون ولين نازليږي په دمه سفارښت ددم ورګرتا او چې کنا پیاکونه ما هو نذيره شد سلام معاون پاږي کې او يكون شيله غ فرشتہ د سره نظر یا ورکون کی ست دانشتلکا او يلقا الیه کنز یا ورکړ شد د ډیر او تکون له جنته خزاني د سري مونږ وخت از راځو نو مونږ او تکون له جنتون یا شد د لپاره باغ یا کله منها چې د دې دی دغه نخوري وقاله ظالمنا وی ظالمان ان تتبیون ای لا رجل مسحورا نه روان تاسو الا رجل مسحورا مگر یو سړی په سی چې هغه منه جادو کړی شوی دی یا چې نغا خېټه بار سره هغه غټ کېټې دې بیکار خراد gustsat کې لګیا ان عادیاتن پاغمونه جادو کړې شوی دي خاص واغه پس رواني انظر کیفذر ابو لكلم سال وګوره سرنګي بیانې تعالی لپاره بد مثالونه فضل لو ویلارشل ولې تاسو باندې اعتراض نو دا سبب شد د دود ګمراهي ګمراهي انظر وګوره کیفذر ابو لكلم سال سرنګي بیانې تعالی لپاره بد مثالونه فضل لو ویلارشل خطاشل سم نه فلا یست یونه بیله اوس به نه ل یوسته سدو من دوه تللی نه شي ول نشي را تلې قیده خرابه ده نه دا په کاران چې براکت دا چېون ک یواې والله دی او بیا پیغمبر منېاعتازات نو پکار تبارک تبارهک ل ان چا جاله لکه خیرره من ذلك هن ن تجرې تختار جان لکه قصوره تباره برکت برکتت له د اغزات چې برت چېونکې د ین شا کو غری جاللک درو کیتا تا خیر من ذالکان بیر بهتر دینا چې د دو کوم دا ده جنات باغونه چې بیگ ونند د غنه نهرونه و یج الک قصور درو کیتا تا ډیر ویم بنگلی یج الک درو کیتا تا قصور بنگلی محلات بلک ذو بسات بلک دو دروغې رات سوده قیامت و اعتدنا تیار کړځمږه د مناغه چاته 파 را کذو بسات صهیران چې دروغ پره راتودکامت ساری را اور بل ابو لپاره موږ اور تیار کړدې دانا چې دوباله پره حد سری هغه که کنا کمنو الته واپسلو الته موږ له ډیر راحتونه نه نه راحتونه نشته ازاراتهم من مکان بعید کل چې ویني دول را داور من مکان بعید ګلری زنه سمعوا لها اور ودود ددی اورل اور تغيوا وذ فيرا ګلم ویدلو هیل دل قاصر دک یو ضرور سپیچ سړي اتارنگ هيणीगे तकजन ಊರ್ ಬದ್ದು ದುಪಸದ ಸಕಲಂಬಾರೆ ಕೈ ಹೆಣಾರೆ ಬೆಕೀ ಯೋ ದಂದ ದೊ ಖೇಟಿ ತರಶಿ ಕನಾ ಅವ ಇざಉಲ್ಕು ಮಿನಹಾ ಮಕಾನನ್ ಜಯಿಕನ್ ಮುقرನಿನಾ ದಅಉ ಹನಾಲಿಕಾ ಸುಬೂರಾ ದಾತ ದೊ ಯೌಮ್ ಸುಬೂರಾ ವದು ಸುಬೂರಾನ್ ಕಸೀರಾ ಇざರಾಅತಹುಂ ಮಿನ ಮಕಾನನ್ ಬಈದ ಕಲಚೇ ಇざರಾಅತಹುಂ ಮಿನ پهغازهې تنکې مقررننی نه ترړلی شوي په زننجیررونو دا او دو ب چکېوي دغل ته د حالاقاتت هونا لکه دغلل ته سبوره د حالات واړی وه حالاقته دو به تنګځې ته او غلی شي ځې مفسرین ل کې چې دو به جانم کې دن نه شي او داسې تنځې کې ووي لکه لګې ک تم میښه کوي او بیا دن نه هم تړلی ب نه تنځې کېوي به تړلی هموي ته به زننجیرونوي اښو ته به بیړوي پ کې به زننجیر وي نو دو به بچی وی داو واړی به لکه د غلطه سبورن حلاکت نو دو ته ویل شلات دول يوم سبور واحدن مغ ورنن یو حلاکت وا دو سبورن کثیرن ورن ډیر حلاکتونه اوس ورته دی ازالک خیر ام جنۃل خللتی و ایدل متقون آیاته کتاب ست تم جهنم ملاوی کی او دی کی حالات حالت ته دا ورده کتاب ز کفرو شر تختيار ک نو دا غی نتیج خدا غدا کتاب ست وته ملاوی کی دا غواه دی کاغ جننت تا کئغاسیغ لز کړړی شو متقیو سره كانتت له هم دځه مسیره قددو دپاره جزان بدله وه ممسیره ض د تلو ساسو دلو هوور شو او کوم متقیان دي د غو د ځچ هغه جننت شو کوم غوره دی ل هم جننت دپاره فیه پهې جننت کېه سیونه وي یشاونه چاو غواړی خالیدی نام میشه دانت چې اوورې مطالوه کوه له اب بیا ورتهوي یاره پرونو مطلب پر کړی وه مخه پره کړی اوس کو چینه هغه نه پوره کوي تا خو یو ځل دا شی اغستد نه نه هم د پاره فیا په کې ما هارا غو مطالبی دي یا شاو اون چې دوغاړي خالدین همشه وي کاناله رب کوادم مسول او دستا پرب منه وعده پوره چې دا وعده چونکو دو دوسرے شوی دا هغه و پوره کړی شی دا ودوت میلاویږي پوره کړی شی په لکه د دې چې میلاو د لکان خالدین فيها مع مشي بیدی کی غنیامتونیتی کان علی ربک الدستا پرب منی وعدن وادا مسؤلا پرکړشی وی دا میلاو دا سیدلکه چې دو دوت میلاو ویلکه که شه طلب شی او طلب زروستو هغه چې میلاو شي نو تک شانتی دوت دا میلاو شي دا او یوم یحشرون او په هغه جمع چې دمکه دا تول و ما یا بدونا او علق سوک چی دوی عبادت کوي مندون الله سوا د الله تعالی اتا مشرکان باللہ راغن کی اددو معبودان فیقول پس بدوتا وی ائنتم اضللتم عبادی ایتاسو بیلا رکل زمان بندگان اینتم ایتاسو اضللتم گمراکل بیلا رکل عبادی زمان بندگان تاسو دوتا دی گمرای دعوت پر کردو چې دادی ام هم زلو سبیل اکدو پخول گمراحل تاسو گمراکل دی اکدو پخول گمراحلو خالو اغو بو ای سبحانک پاکیر اتالا ران و دلتا معبودان تیخو نیکان بندگان هم دی اغو توم چگه و لی خلقو لیکن ایسا علی السلام شو دارنگی مریم عریض السلام شو دارنگی نور نیکان بندگان اغوی توم خلقو چگه و لی نو اغونا بتاپوسو شی اانتم ازللتم اتاسو دوتا دعوت ور کرده گمراهی شی گمراه شلل ام همزلل سبیل او کپخول دو گمراه شویده الو وی باگو سبحانه کا پاکر تعالی رحم مکان هم بغیلنا ند مونڅه مونږه مناسب ان نتخذ من دونک من اولیاء چې جوړ کومه شوا د تانه مددګاران نو ولکن متا ته ما باهم لیکن تا فی دا ور کړو دو دوه د دوه تا حتی نسو ذکره کدی پوره چیر کده توحید عقیده د توحید او عدل ته چنه 보면은 د ترک سره ده حتی نسو ذکره کدی پوره چې دو پری خود توحید حتی نسو کوم نسو ذکره ارک توحید و اکانو قوم بورا و دا پخول قوم تباید دا پخول تباید کم تلاو منگا ندی گمرا کردی دو پخول گمرا شیدی و اکانو قوم بورا تا شلم سفارلو اندر واردوی در صورت قصص دی پسیشت شلم سفارلو آیات نمبر دی ترین سات رو می نادی فا یقول این شرقای اللذین کنتم تظنون قال <سؤال> الذين حق عليهم القول ربنا ولا الا الذين اغوينا اغويناهم كما اغوينا تبرانا اليك ما كانوا اياه يعبدون قال الذين حق عليهم القول ويل ما عكسن فثابت شددا باغوا من فيصلت عذاب سبوي ربنا ربنا نجا ها ولا الذين دا نجا كما عبدان دي تمه بلا ركيو ابو بسوي اغويناهم كما اغوينا من دوتا تا و تغمر وركله او لك سنگ مون گمراه مری ته راوبلل لځکه مونږه چ ګمرانو پ خپله نو مونږ دو ته دعوت ورکل نو غ نهو مونږ دو ته دعمت کومری ورکل لکه مونږ مرانو تبر رانا عل کا مونږ ایعلاند بزاری تا ته کوووللی ځکه دو مونږه صرف دعمت ورک او په خپل اختیار مې چیننو بیا ګمراشي دي اختیار مې کومرشي دي نو تبر راه عل کامونږ نه ده کړی. دو خپل اختیار سره ګمره شي دی نو دلته اون کانو قوم مبوره او دو قوم تبا حاله دو پخپله چېغا خپل استیار منی کومره شيدي او دا سبا سباتهې او ټک لله وواړی صورت ک س هلته اونده کو اللهه بلله جت تس کې دو خبر خبره اړی راړی که او بیا به غغ بل انتم مجرمون بلکې تاسو پ خپله مجرمان تاسو د غړی ته دا صورتې سبا آیات نمبر د بدېسمګ حال نهواور لل الذي نهرفوحنااخلو صدننا کو منیل ہو ده آیا منږ تاسو من کړی د بعد د ایز کومرو سرې نه سر راغته استستا بل کومتون مجرین بلکې تاسو پخپله مجرمان وي تاسو پخپله چې مجرمان وایي د دلته دو همدو ته دغه وكانوا قوما برا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون سرقا ولا نصرا فقد كذبوكم وطغى مشركون تبوعوا لشيء فقد كذبوكم ديستاس ومابودانوو تكذيبو كستاسو تاسو تشكم خبركولا داغي تكذيبو ككذبوا دروغ دا دروغو درودن كتاسو ديستاس ومابودانو اغاتكم تاسكمي خبري كولي ها ولائي شفاونا عند الله اغو غستا وس که فقط فقط کذبوکم استاسو ما بودانو تاسو د روزن کړی پما تستتونه صرف ولا نصره نوست وس نه لري تاسو نه صرفن اډول د عذاب ولا نصره اونته امداد دا داشته عذاب تاسو دا ته نشی لري کوله لو بلغه دې تنشه اډول له تاسو امداد کول شي اغو غستا وس تخذیب وک او و من یذلم منکم لجو عذابا کبیر اسوک چې ظلم کوي منكم خراق من کوم د تاسوونه نضق غواذابل کغه او سکوواغ اعذااب ل اومار صنا قبلهکه منل مرسینغ ااتال چې د دوورلتې پ غمبر ته د خوراک کوئ تا اسنه پې غمبر د بادارونې ګي اومارسلنا قبلکه منل مسلین او ندي لږلی مونږه مخله تاانه منل مرسین ومارسلنا قبلکه منل مرسین ندي لږلی مونږ تا نه مخکب منل د پ غمرانو نهوک الله لا پلو نپ منګر یا کن ناغوچوخوا مخهوخوااک کوو. او خپلجنونک فراک کړ دی اوغو منی تراز نشته او پت مې تراز دی یم شوونه فیلس غو چې نوغ ګرضدل په بازارونې کې س لو لپاره دعوت یا ضرورت نوپغو مېطراز نشت او پتاې تراز دی وجه لا بعض د کوملی بعضدن فیتنا او ګزولې مونږ تاسو یو ببل لپاره ش فیتنا بعض کوملی بعضین فتنه تاس مییرون آیا تاسو چې پهې مې کلک کئصور کوئ وکان ربو بس او د رستا چ نغلل دون کوي یا یو ځدانه چې کل اډو مطالعه کړې د دې خبرې چې د سر فرښتې ولې ناراضي لولا انزل الملک فيكون معه لجرا وقال الذين ويا كسان لا يرجون لقانا چه امید نساتی یا يرن کې یا اعتقاد نساتی زمونږ د پېښې لولا انزل ال لولا انزل علينا ملائکه لولا انزل علينا ملائ... الملائکه ولن نر... نن... ننازلیکون او کسان لا دو نریقانه چه امید نهساې یا اعتقاد نهسااتې زمون د پیششاې د ملاقات اوغته خبرهې لوله اوننجلهلی نهوللی نه ن لږې په موږمنې فرشتې چې مونږ ته وي داې الله رسول دی او داین خ او نه را رب نه یا وو مونږه به خپل نومونته دا وي خاته فرشته قتل غواړی طرب ک تل غواړی لکه دت تکې سره ته ډېر ليوکړه فیان فسیم په عبارت نفسن خلق کې یا فیان فسیم په نفسن خلق کې ډېر ليوکزانې غټو غنا پیغمبر خبر نه و نو و یا فرشته یا الله وې دی وې نو موږ نه منو ځانې غټو غنا وا تو تو ون کبیره اثر کشی وکړه سر ډېره ډېر ليوک سره کشي وکړه ها دوه موږ فرشته کتل غواړو یو مېرو نل ملائکه هغه چې او په وینې دوه فارشتي ودووي نيکنا الا بشرا يوم ذل المجرمين اس خوشالي بني پتہ غره زمني لپارته مجرمانو ويقولون دائم دغه مجرمان مقولدا مجرمان وي نو به امانتا شي ويقولون وي بمجرمان حجرا محجورا پني کله فرشتي وې نيکنا نو لا بشرا يوم ذل المجرمين نو اس خوشالي بني پتہ غره مجرمان مجرمان د بیا چېې مجرمان سب قولونه و به مجر حجر مدوه پنی واړو پې کلکه او پې مضګه چې د عذاب نوس منخلا شوخام یا یو معروونه الملاقته کله چې د فر دو فرتي د الله بشره یو مجل المجرمان ششاالي بنی مجرمانو دپاره او قولونه و به فر حجرم او حرام د بندې په تاسومنې هر قسمه خوشاالي حرام ده او بنده په تاسوې هر قسمه خوشالی خوش خوش و به فرتې حیجررن مجوه به بند شوي په هر قسمه خوشالی خوشال تاسمې بندنده که نه تاسو فرې غختی نو فرشتې به دو وي حجره مخدوه په غواړو بیا به فرتی و بندې په تاسوې هر قسم را ختونونه بندې په تاسوې هر قسممه خوشال اس خوشالې تاسوې نشت تااس غ فر غختلی فرتو د ایعلانته ته تا وکه وقد نهله معهن میلومن عملین او ق به وکمونګه عملو نه تا چتو کرددي ن دوچسه عمل کردي دغې پهجب سرهحتې معبانو طرف نومره حت میلاونه شو ول هغو خووي که نهه داچل ف خپله تباانو قو مبوره اوله جواببر کومی فرستتو له جواب بر کوله بشره و مجل مجرمی نه نودو غام عملو نه سره سو شي الله یو عملون کل ادم دی داغي طرف نوم جواب دی وقدمنا الى عملو اقصد کړه مونږه هغه عملونه تا چې دو دی په الله او هبا مسوره او بګرته مونږه هبا ان دړه مسوره ال زلشی یو دړه شي په ځای وینې به تنفیدا غسته کیږي لیکن یو دړه شي یو وال زلشی دا بالکل به فیدی شي دای کیس خیر نی بیا ورتس نسلا دغه اعمال بالکل دړه شي او مخکې دغه تذکر شو وا ک مادن شتهت ری فیو میناغا داسېوا د تلکه لکه سلا عراشي ایری بندې او غره واللووځ معموري سلا والله هم بسسته لیکن بیا تیزه لا راغله غیپشی دی معموري سلا وله بسسته لیکن بیا چې هریمنې تیزه لا راغله هغ نام نشان ختم شي د دو کوفر شل سیلای چې راغه د دو په عملو منې نام نشانې ختم کو ااسحاببل جننتې جننت او میدن په دغه ځې خیرون ډیر غوروي مستته فیدار د زید اوسېدو واحسن ما قیل او ډیر خستہ په ادوار د زید آرام هغه د دوځې په جهنم شو اړې په پریشانی شو هغه د اوسېدوځې ادارنګ د آرامځې ډیر خستہ شو او یوم دا تشقق الارض او یوم تشقق السماء بالغمام او په هغه رمن چې بیل بشې اسمان بالغمام په ورزو او نزل الملائکه تنزیلا او را کوزی به کړي فرشته پر را جا ربك و الملک صفاً صفاً الملک و بادشا يوم ايدن الحق و الرحمن نن رضی حق و الرحمن صرف رحمان دو پاراً دنیا کی حضر بلچاوم زندن بادشاوی کنم امانی الملک و اليوم لله الواحد و قهار و کانو یوماً على الکافرین آسیراً یوبادار رز پا کافرانو منی دیر سخت او گراناً ثم برگرانی و یوم عزو ظالمون افاغر ازمانی جی چک بلگی ظالم آلا یدهی خلاسون خلومانی یاقول ونی ف الب دا یا اودوو قول ب یا ل تخاجمار رسولي سبيله هي آمان اتخار رسولي سبيله چې نیولی وما پ غمبر سره اللار یعنی کلی ما د پ غمبر اتبا یا وله تا لنی حافس آرمان دمال له یاته حفس لانی مان لما تخصلان خاليله چې نو میوللی ما فران کې دوست ما خوشي تان سره یاچن فرانکی مشرک سره دوستی وکړ زه د پغمبر مرگیان واړو لما لقد زل لنیې ذکرې تاخی سره واړو مزه ې ذکرې د قرآ نه ددن نه مګرتیا د پیغمبر نه بعد جانې روس نه چېلاغ لماته معلومات هغې چې دا د پیغمبر مرکتیا د یاد قرآ دی وکانه شیطانو لسانېښوله او دا شیطان لپاره د انسانښضوله شرمونکې وی ش و که نه او پوره مخشر میدان کې رسواشه عملما اورته پرش لاثې داسنو منې چک لګی کاټول رسول لکنه وقال الرسول او ایو پیغمبر به تور بشکا شکایت یا زما ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یقینا زما دا قوم چې دی نیولیو دو دا قران پر خوده شوی هر شی سره تعلق او سوا دا قران نه نه هر شی منه پود تهشته لکه سوا دا قران نه دا د بلکه راقدا د دې مطابق نصاتل یا چې نو د دعوت نور کول یا پدې باندې عمل نکول دا ټول محجورا را ازیز دا کول نه خودل نه عمل پې نکول راقدا پې نصاتل دا ټول محجورا کړي وکذا لک جاننا لکل نبی نا دوه من کفا وکفاد ربک هادی و نصرت تسلی رضی الله السلام تا چې فین دې قوم قران پرې دی دین لیکن دا چې دې قوم کې غټان دي هغه غټان مخالفت کړي هغه مخالفت وجهنا اشران چې د قرآن نظر تحقیق قال الملو قال الملو مخکتی شو الله وی او قال کجالنا د غره مقلقه دمنګ لكل نبي هر یو پیغمبر د لپاره عدون عدون څه مطلب دشمنان، من المجرمين د مجرمانو او کفا بربك کافده رب سا هادیان هدايت کوونکه او نصير امدادي صدا دښمنان سره لو بیاو خلق نه پردي هدايت تا نه څه په قسمت کې هدايت الله هدايت هغه تور کوي کنه اغدانغه هغه تاسو کوم مشکلات تین او ځای امداد کوي بیا ته ډېر او بل اعتراضو مخکې داغه تذکرې من کړوا هغه دا جیدا کولان پیوځل ولې ناراضي لکه څنګه مصالح اسلام باندې کتاب پیوځل لاغلو قرآن د پوم یو ځل باندې راش کنه مصالح اسلام باندې پیوځل لاغلو نو کله یې مناله یو څه پیوځل راځي نو بیا هم من منی لیکن لګ لګ راتلو مسلحاتونه او قال الذين كفروا والكافر لولا نزل عليه القران ولن النازله کې پد منو قرآن جمله واحده یو ځل ولې ناراضي نو داغې جوابات یو دا کذالکان دا رنګ لګ لګ را لګو لینو سب دي تفهاته کا دل پارچم کلک کو پاګې سره دلستان دوه چا ناغات کام اعتراضات کړي بلغان نتا ته قرآن راځي استاد سره کلکې کنا دوه سا تکذیب کوي قرآن براځي نو استاد متسلیم اجازه کی او په یو ځل من قرآن راغې او دوه چا ته سپارښنې ورسوله دا به په نن د پارسی شرازې یوډ لغ لغ ځک رالیو لی سب تبی فواده کا بیا ورتلله او ترتیله ح وکې ته پ سره و واده او ورتللهوت لیک سببتهې فده کا چې کلت کو موږ پهې سره رزستان او رتله او ترتیله حد ک د مونږ دې په پره حد سره چې را للیږو د د حت ب کېږي چېدلې مسلی زوره چ دا راول دې وظاح شوو بلې خبری زورچو غه او لږله دغ وضاحت شو وضاحت کرد د موږ د د ترتیله په پوره ظاح سرهبل چې لږ لګ راتللو یو مقصد خدا لی نوص بل مقصد خدا تل نه او ترتیله او دری مقصد ولا یاتونونه کې مسین او نه کو دو تاپ انیس اعترااد اللهجینا کو حق منګر مون به په جواب سره او احسن تفسی او سته وظاحه دغې اوسې قران مکمل راغې اذو وچ اساطیر الاولین نو بیا جواب څه کیراځي هغه بل قران را لګو اذو چې انه افتراءو ظن نه جوړ کړي قران ټول په یوزل داغله اذو دا اعتراض کړي افتراءو ظن نه جوړ کړي اساطیر الاولین کيسې دونو باندې نو دي نو نشاو لقول نامس دا انه دا الا اساطیر الاولین مونږ هم داسې کلام کولې شو قران ټول راغل دین د دې جواب به ست دی کوم نو مونږ لګ لګ را لګو دوه تا باندې قران مانی نو دغه قران کې به دغه جواب راشي تاسو یې ځان نه جوړ کړی نو تاسو جوړ کړئ کنه علاه یاتو نه کوي مثلا نه کوي تاسو اعتراض الا جنہ حق می منګر راتل کوم حق سره په جواب سره په حسنه تفسیر او خسته وضاحت هغه الذين يخرون على وجوههم الى جهنم آ که سان تراغون بکړه چې په مخونو منه الى جهنم تا نو افمن يمشي مقبنا على وجه اهدى ام يمشي سفجي على صراط مستقيم دنیا کې د ورته چلېدنه البته ووم ورته روانې کنا او کوم ذات چې په خپل منځه چلی اق ذات بده په مخ باندې بوزي کنا قادر دی تخ کو کې طاقت د کلوه چوللې ډړه ک چوللې د حرکت چوللې هغه ذات قادر دی چې هغه په مخ ذریعے سره د بوزي روان کې ولاي کشر مکان د کسان بده پیدار تر مرتبه سره او ازل سبينا او ډېر خطا دي پیدار د الله سره کله سړي ته مرتبه کي ځون خراب دی او زیون خ خراببي او لار هم چر نهغا ب نو بیا خدا زلوماتتون بعضو هافاقبال شيکن لا کونکان زیون بد دی زموړه زی بد دی خولار ورتهامواره د خ ده نه لارو خاب ده لاکهشرونکانو واضللوصبيله دا چا فک نهمونږه پغمرن را لیدنو که نه نه کوې دلک نه د دومره به لارې من روانو چاوررکبی نه سره د لا ده ری ورتا لیکن دو نمنه ل ول قد اتنا مصال کتابه فق سر ورکل من مصال اسلام کتاب وجعلنا هارون وزيرا او ګرځول من هغه سره رود دغه هارون علی السلام وزیر ام معاون په دغه مساله هغه دغه سره تعاون کو خلق کو کول خرا کو نه شکنه سلام اسلام لاړ کوی تورته او رست چنه غو را پاسدل او اس کیته الهوی فقل لهم ا الى القوم الذين كذبوا باياتنا من ولش هغه کونتا چ هغه دروګې زمو په آیاتونه باندې نو فدمرنه تدمیرات دروګې زمو په آیاتونه باندې نو موږ هادا کړه په حال اكو سره حالا کړو دوی چاتهولې ګل چې لارشه اقوام تاسو دروګې ولې موږ هالاکړ دي د مطلب دی مطلب دا موږ ورته ویلارشه ال قوم الذين قدو بیااتنا هغه دروګې زمو په آیاتونه په وای کوي په وای کوي په وای کوي په نسل نه غی نرسته ما ویته تر شي او مخالفاتو کې مخالفت نو رسول لغون ذکر راشي بیا ونه مننه په فراوانی راشي بیا ونه مننه د خپل کسب راځي کنه دا تمره خبره پکې پټه پروت دی ناغو نه مندل ان کار وکړ نو بیا چې لغون د ذکر میلا وسلی بیا و اون منلا نو بیا فتحنا الہم بابا په کل شي بنه متنا راغل نو بیا و اون منلا چې ونه منلا فدمناهم تدميره دا نه سم دشتي وقوم من فلما كذب الرسل اقام د نو خلچاغو تجيبو كه پیغمبرانو ولدی یو پیغمبر تکجیب ده طول ده کانانو اغرق ناهم نو غرقل نونغو و جعلناهم للناس آ او غرضل نونغا خلق لفر آیه تن نخ عبرت نشان ده ده. و اتنا للظالمین عذاب النلیما درس مطلب ده اغرق ناهم دنیاي حالتوم خراب سل و اتنا للظالمین عذاب النلیما اخروی حالتوم خراب سل نواد دا خلاصیدی انور پوشی و نا اذان سمودان و صابررس هم اخ... هم او دنوی او خراوی دوار خلافشلل سمودیان او دنوی او خراوی دوار خلافشلل و اصحاب الرسیم او کوی ولا کوی ولا زنی مفسرین وی سمودیان او منع ازاب راگئی اطرافو کچکم خلقو اغاچه انو سمودیانو ناکم پاتیو ما بقی خلق اغیط اصحاب الرس وی و اصحاب الرسیم یا زنی بروج صحیح ناو استماعی ذات البروج صورت بروج کی ک او کسان چې نه غوا په هغه اور بلکړو کندته غردول هغه مراد دې یا دوه چې هغه شعیب عليه قوم چې باور کړ تبتل راتل ول ماورده محمدیان بیاغه نو مراد دې یا وې یو پیغمبر خپل ټیک غردول یا صاحب یاسین ټیک غردول او اسا او کیوالک کیمن آباد یا چې نو خپل پیغمبر ټیک غردول یا قوم د شعیب عليه السلام چې کیو خاط تبتل راتل یا جن صاح بیا سين کي کو غرضول او قرونم بين ذلك كثيره ا پیړې د دین رستور ډېرې او كلن جرمنا له امثال هر يو ته بیان کړو غوډه لپاره مثالونه دی برابر او كلن تبرنا تذبيرا چسم نسلل او تباكل منغه پلوي تبيسرا ولقد اتو على القريه التي امطرت على السوق ا فلم يكونوا يرونها د زيران زي په غکل من چغو من باران ورلښې دي ګټو باندې ته ورلښې دي دا خلق پا غیمانی زی را زی کنندرات بینی دا غا علاقی وینی افلم یکونو یاروناحان چو زی نو گوری په نظر دیبرت سننن بلکانو لایر جو ننشوران بلکه دو اتقاط نساتی دو بارا جوان دا غا علاقومانی دو زی را زی گوری را گوری چی دا یا قومو دو دی پیغمبر خبرانونو ملننن تباشلل ومایی من الظالمین و باید غیر دیبرت و اخلی کنا برد نا خلی سرد دینا استا سره ټوکي کې مزاح کې خندا کې وایډا نه او کله چې ویني ته یې تخيبو یې تخزونه ک الله عزوجا نه کوي ما ګټا سره ټوکي په کار د اوسه اتباع کړي اې اتباع په ځینو ټوکي کوي اسو یو بل ته خپل مجلسونه کوي هذا الذي بعث الله رسولا هذا الذي اې دا غکسته بعث الله چليګل الله تعالی رسولا بتر داستاږي دا غکسته کوم خ <خاو> بیا خپل چان اغه او خیارته اودان غيچه ناقل مندي دغه تذکره کوي دا یو کسره غل ده او مونږ ته رسول دا غل ده قریب وا چې مونږه اړولو و د خپل علیهونه تاسو خپل خوارتار کي خی ان قاعده ليزلنا قریب دا ليزلنا چې اړولې مونږه نه له تهنا داخل مابدانونه لولان صبرنا عليه که مونږ د صبر کور نه وکړي منګ لیعتورو کړه خام صبرنا علیها موږ پاغي ونی کلک سلو خپل علیها موږ پری نه خدل ان قاعده لیزلنا علیها قریب واچ اڑول موږ د خپل علیهونه لولا صبرنا علیها که موږ نیو کلکشه پدی منی موږ کلک سلو روان وای نوولو کینه دغه مطلب دراو وسف یعلمون حين يرون العذاب ومن ازلوا سبیلا اصف زر زرنا چ دوت او پتو لگی حين يرون العذاب اغه وخت کې چې د وین یا ده من ذل السبیل الله کوم من ذل السبیل څوک دې زیات خطا زیات بیلاره پیدا دلار سره زیات بیلاره څوک دې ذکر شو داو کنه انت مزلتم بعد ام هم ذل سبیل ام هم ذل سبیل نو دلتم وی کنه من ذل السبیل پر پسې وراشي بل هم ذل السبیل ماه ځلو سله نو بل هم ځل نولهوللی زللودي که نه اتهې تذ ایلهوه ا تهخبرې ته داغ چا حال نه الله هوا چې جوړې کو خپل الله خپل خواش یا د خپل خواش مطابق پل خواش نهلا جوړ کوهور ته خوا شو هغې پس روان دی خواش ورته که نه اکې په روان دیخوا نهلا جوړړ دی یا اخپل خواہش مطابق خپل علاج جوړ کړی دا خواہش ورتویل دي دا علاج کانو کې نه علاج کړی تاونه نا چاګټه چا بوت نا چا ولي چا یو نبي نا علاج جوړ کړی خپل خواہش مطابق عفان تا تکون عليه وكیل اييت په ان منسي جي خپل خواہش نو علاج جوړ کړی دا خواہش پښیروان چا خپل خواہش مطابق علاج جوړ کړی نا خپل چنه هغه د خوشال او خواہش مطابق علاج جوړ کړو هغه پښیروان څه نو د د زیموارتي نه هم تصبان ناک تر ونه او یاقلون ان هم الله کله نامې بل هم ضلوص لااک هم تص ت خیال غمان کوې د دو ان ناک سره هم یاقیرن ازیاد ددونونه اسمون او یا جن په زن پو, پو کوي ساې خلته راجې کینې پاسې نه ان هم الله او د دو پودل داانسیدي لکه د ساو او ریدل او پودل نہ پاوره دو منې سره مره ترتیب نه پېدو منی بل هم ازل سبیلا من ازل سبیلا نو دلته وای کنه هم ازل سبیلان دا زیات بل لري د کنه پېدوار د لارې سره علم تر ال ربک کیف مدذللا دلایل اقلیه پدې باندې شهدا نه مونږه تا توا دي سشن نند منلې هغه پیغمبر خبرې نه باندېلې مسالې توحید نه دمنلې علم تر تنه ګوري ال ربک طاقت او قوت قبه قلته دا لا رب کو رته ر وښکاريږ نهطاق قوتهی په منغضلله سرنګې وړی دي خواه کړيدي غسیشي سووري سوور چې وګوت کړ دی ولا شله جاله اوسا کې نهکه غښی نو ګدوول دا پهځې ولاړ څ م شمس شمثاله دلله او بیا جوړک د نور پهغې منې دلیل نور پهې مې دلیل دی که نه چې دا سوور دی نور نی وړه وورز ووي نو بیا خ پ نه سوري دا پههغې منې دلیلشه موجود وجود د سوریک د نه پته نور نه لګي دلیل ترې شی وجود ترې ځکنه دا دلیل دی نو زه دا کار داسې دی نور موجود دی نو زه کدا سورې پته لګي ثم قبضنا الینا قبض یسيره بیران غاړو منګه د سورې خپل طرف ته پدم دمه دمه ران غختو دم دم دم پارام پارام دا سره وحلت یسيره دمه دمه paramagnetic دانه چې نور خو جو یو دم هغه سورې شه دا د بلکه دمه دمه د سورې چینو هغه یو طرف ته رواني وهو الذي جعل الله غزاد تعال لكم الليله فكرت تاسو لپاره سپند لباسن لباس جامه آرام و نومه او دا ننګه خود لباس پردا و نوم انون خوب ته صبح آرام لپاره سبب دا لين تاسو لپاره پردش ل جامه اسلام او خوب تاسو لپاره آرام شپه تاسو آرام وکي وجال النهار نسور او پيلا کړی دا روز تاسو لپاره خوريدل لپاره ګرځيدل لپاره شپې آرام او دارنګ روزي کارونه کوي دا ځ الله نعمت ته کنه شپې چې تاسو آرام وکا او ورځې چې لاړ شذان تجارت وکړي تب تګ من فضلې دې لپاره چې تاسو تعالیج کوي فضل دی او ولذ انسل الرياح الله غزا ته چې چلے هغه غني بشره دې ربينه دې رحمتي ما کې د راتلو د باران نه زیره ده کنه هواو چليږي خلکو باران ربانند راتلو دی خاص دا هوا چې دا لوتهلاور کېس باغانې را تللو د برنره باد رحمتې مخکې د راسوو د باران نه او انل نام نه سما او را وون مونږه د بره نهما او نو په را پاېونکې بره شي که نه پااتې سقااس به یکن قته نو پس ځمې سره نو بل شي او سره خل شي د سره وې نو د بیاون پاکی د ګنده شي سرول کې نو ګنده شي یکن بره نه چې راېغه پاکېدي که و قران باران راجینو دا شکوک او شوبات نقاط ته کته انسانان په کې شکوک او شوبات راولې نو او شکوک او شوبات سره په دې منسر نه نپ... نه پروزل نو خربې بلتم بيتا دې لپاره چې تر تازه کو پدې سره کله وځه باران دې لپاره دې کته دی ځمکه آباد شي کنه تر تازه شي منس تهو مم ما خلقنا انام و اناسیه کثیرا څه وسکو مونږ داوب مم ما خلقنا هغه چانه چې مونږ پیدا کړ دي انا منساوري هغه توس کو و انسا و اناسیه کثیرا و درنګ انسانانو ډیرو تک برنه او براشي یو خو فایده دا ده چې کله تر تازه شي علاقه تر تازه شي او دغه وبخ موږ غو مخلوق ته ومستو کنه سرګن پایې کې انا منسوري دي او تو وسکو اته ننګه سرګن پایې کې نور اندې لکن لکه سرګن پایې کې و, پای دی پای و اناسیه کثیرا انسانان ډیر ولقس صرفناه بینهم لیزکروا فاباکثرناث الله کفورا یا د چن زمیر مخک تریر شو د نه د ققرآه مزوره هغ کا نو سر رف ناموب نه مراد دقرآ دی بیا دکه چې نوکس په بو کا د بیا چلول جووبو ممراد ګځو موږه د اوبه یو ځ نهبل زیته مییر په ذری سره خوړ په زیری سره د غونو په ذری سره ل د کرودي لپاره چې دو ننسیت واخلي اند ل کرود چې دو نیت واخلی. واخلی دا اوبه سوچ فکره روکې که نه چله دومره نیمت پیدا کار مولای مخصو ساتللی قمانتم له بخازرین وقت ذکر شو فبا اکثر الناس الا كفرت نکای اکثر د خلکو نبل کار سوا د ناشکراینه مستغنا شکرای پسی پرشیدی چګوره یو نعمت قران دین داغی ناشکری کای نور سومنه نعمتونه دین داغی ناشکری کای باران وریګی دا خود ستور ورم کسور روزی میلاوشی دا غزم معبودانم ترا کړم سراحت راشی و ذهب السیئات انی دا غزم په تدبیر دا کاروشه فبا اکثر الناس الا كفرت نه کوي اکثر د خلق او نبل کار سوا غنا شکراینه ولو لكي لكي شي نه لواسنا فی کل قريه النذيره اګه زمونغه موږ وختونه مخه موږ به لیکول او فی کل قريه النذيره په هر کلی کې چې نغيرون هر ورکوونکې هر کلی کې لیکن کوم عمومي ادارنګ چې نه اشرف او چا دا خبرهونه مون نه نه له خبره وقوت چې کوم کلی کې خبره وسونه ولو شي نه لواسنا کل قريه النذيره کوم منږ وخت نو منږ به لګلی او په هر کلی کې نیر هر کلی کې نظیر به لګلیلو منږ لږ او مومی او ډیرر دوی شرافت من وله ورکهغ ل شرافت وله نه ان کار ورک شرافت نه چې نهغ نځیک کو او دارنګې مختصر ځای کو نغا ه قوان نو منلی نو دوې خوران نه ان کار کوي تا به پهبلله اړی نوفللاتو ټیل کاچې نه اوجهتونېهتن کذره حالاتته تیل کاچې نه نو مه د کافرو ممنه د کافرت نہ شکرې کئ او تابا تابون بلغه اړی تاړینو فلاۃ تل کافرینا ممنه د کافرو پیغمبر خو اسوم نمنې چې د مضبوطیا ادارنګه تاکین یا چې د زممن حکومت د امت ته چرنا ختام فلاۃ تل کافرینا نو ممنه د کافر وجاهدم به جهادن کبیره او جهاد کدو سره او بیان د قران سره جهادن کبیره لو جهان تقریبا شپیتو نزياد مفسرین په تو نه زیاد چې کوم ما مال ټول دي هغه ټول وي دلته جهاد کبیر هغه بیان د قران دی وجايدههم به او بیان د قرآن سره جهادن کبیره به جهاد هغه څه دی بیان د قران دی کولی دا هو مشروع لغیره هې دي کنه او مشروع لغیره هې دعوت ته او بل چې رکاوټ ختمو لپاره هغه مشروع لغیره هې دي کولی رکاوټ پېرا کړې زکو سره جهاد کو خل هغه جزيه راکړه بیاغه کافر دی jihad وسره نشتا جزیه راکئ ٹیکس راکئ مالیا راکئ بیاغه کافر دی jihad وسره نشتا فتو له د رکاوټ ختمول ته پراتې کنا رکاوټ ختم څومره جنگ نه کوي او دعوت چې نوغه مشروع ال دی نو ځکه د jihad کبیر وای او اکثر مفسرین دا وای و جاهدون به بیان القرانی یا بالقرانی او بیان د قران سره یا قران سره دوسته سر jihad وکا دا جهاد کبیر دی مجاه دو بهی دن کذره د دو ممنه چې نهې نو تا تکلیف رس تاته تکلیف رس نو دوته دو سره جادې کیر وکه که نه دو ته بایدیانوکهه چې دو ته تلیف شي د دو چ نوقدی رد کوي د دو د معموان رد کوي دو ته به تکلیف که نه اوله مه جلبه ح الله غذا چې چلوليدي دو دابونه ګړ ها دزبون دا, دا, دا یو چې نوغااک عزبون فراتون یو خوک دی سانې سره تریتون کې په مای کې په هذا مییل خلوجات دا بلچل مالېجن نه تریو دا یو ځ چللیږي نو د قچې خ او بد خلک دا په یو چلیږي دا ځ که نه خي والا دا واله تا په یوځ چلیږي داوی که نه نومنون ک د بیا او نهمنون ک د بیا هذا ه بن فراتتون د بل خلوجات جهله به نه هم او تر زولله منه په معبیین دې دواړو کې بر ځخن و حیجرن محدووره او بند مضبوط برزخند پرده حجرن او بند محوره مضوط مضبوط بندې کوه دا دو درابونه روان دي او مزکې سیشا نهشته تا ته نخکاريې لکهه با نه همما بر دخل یو بل م تجاوز نه کې که یو بل تناړي او کلاس کې ببه اخلیکن نه د یو دریاب بل دریاب کووا یو دم واپس راشیک، ش دراب سره میلا شي دا الله طاقت قوت دی چ یو زیک چې نه دو در ابو روان کړی نو یو سړی چې نه دو فکرونه روان کړي کنه کله یو فکر کوي اکل بل فکر کوي فکرونه ته کې سوچونه دی پکې اتستا سوچ فکر ودا وکنه چې واجب وی یادن کبیره د موجه منو کو نه منم دا فکرونه وکړي ساو فکر هو یو د کنه او الذي خلق من الماء بشرا د عقلی دلائل الله غزا ته پ پیدا کړی دی دوه نه بشر ابتدا یا نطفه یا تعلق ثیرن نووسره متعلق ته کنه او الذی الله غذاته خلق من الماء دز نمراده غت نطفه ده بشرن فجعلوا نسبا و سحرا ګردول زیرا دل لپاره نسب و لسره او سرګنه تعلقات نسب نسبی تعلقات دا روړ د دانې پار دین دا ادمه پرده اته رنگ وسره سرګنه تعلقات دا یو خدای د سر دین دا په دور د نعمت الله ذکر کړد کنه نسب یو له نعمت سرګنه تعلق وسره سرګنه تعلقات دا نعمت ته ربو که قديره ده رب ستار قدرت والا ثبور ذات نسب والا يوبلسن ميني خرگنه والا يوبلسن ميني ستغكم خلق تام مخالفت دو تا سن مينه پیدائش وکانه ربک قدیر او یان بدون من دون الله ها ما کی تذکرہ وشوا د دې خبره فلا تو تل کافرین وجاهدم به جہادن کبیر دوسرا جہاد کبیر وکا قد دلا غدي هادي كبير سده دي الله طاقت قوت او توان کا غدي بيان كنه غره خلق خدا دري غو چلي دو مزه کي فرده نشته غره غره انسان نه چنه ونه پيلا کړد ایک د نسب تعلق ول جوړ کړد وكا نه ربو کا قدير نو دوسر جهاد پديو جمعنه چي دو عبادت دي غره الله کي كن نه په شرق په عبادت او يا بدون مين دون الله عبادت کي دو سوا د الله نماز چا لا ينفعهم چفیده ورطنور ارپی چیدو ناجرانی کئی بادتونکی ولا یا ذر رحم کل <سؤال> عبادتا ناجرانی اپریدی وکان الکافر علی رب بھی زهیرا و دے کافر علی رب بھی زهیرا آرب اقفل تشا کرده ان کے یا چا نغاق کافر دے وکان الکافر علی رب بھی زهیرا کافر اقفل رب تچا نغاق شا کرده ان کے یا دے کافر پالا منی در سپک زہیرا سپک و زلیل دغا زیر ای سیټ نشته کنه حدیث کې راځي ډیر غټ سړې پیړ او موټا سړې مخسر میدان کې وراشي لیکن دا د چي دغه توزن و یو سر نری میګي عمروم نې کنه نو وکال کافر علی ربی ظهیر عمر صدقه چي او شش پکی سړې شاته غردی کنه عمر تلنا کلا مبشرون زيره دې لګل مونږه ته مگر زيره وركون کوي روان کوي تدوتو ماصل کوم علیه من اجت نوارم تاسو نه په دې منسه مین اجرن سبت لا الا من شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا قل ما اصلكم عليه من اجر ما اصلكم نوارد انت اسنا عليه پدي بيان منی من اجرن سبدلا پس بدلن نوارد دهو کې به بدلي کار کوي دا خود لیوانو کار دی دا خود لیوانو کار دی نه بدلن نشته لیکن الله من نشته او چتاو زمما مرګرته وکړه تا استادرنه ملاوي کې ملایکه إِلَّا مَن شَاءَ وَمَن آتَاهُ سُقْيَا أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا كَذَلِكَ يَخْفَلُ إِلَى رَبِّهِ رَبَّ خَلَقْتَ سَبِيلًا أَن يَتَّخِذَ سُجُودَيْ إِلَى رَبِّهِ رَبَّ خَلَقْتَ سَبِيلًا لَارْ مَغَدِ زَمَا مَرگتیا اوتی فَلْيَتَّبِعْنِي مَغَدِ زَمَا تَبِداريوتی إِلَّا مَن شَاءَ مَن گَر آغا قَس چغواړی أَن يَتَّخِذَ سُجُودَيْ إِلَى رَبِّهِ رَبَّ خَلَقْتَ سَبِيلًا اجر نو وړم ز تا غوارم ته سوک الله تزان رسول غوانی نغت جما تبیداریو کی جما اجر نغوارم سیوا د اغه اجر ناتیوتن جما تبیداری او عمل کئ دا هغه اعمال کی جما ای صدق من شاء ی ترقید الى ربی سبیلک د بچن نغا عبادت کئ اغه هزی لې لا یمودته بر وسهو کاپ په غزاتمنې چغه جووند د پهغه مکونه راځې او سبخ به هممدي ی تصبی وا حمد داغه صبح په نقصان نهشته به هممې تمام کمالت پې کدي و کفا به دونوبې بعدې خبره او ک کفا بهدوننوې بعدې خبره کافی دغه او ګونونو د بندگانو ا خپل خبردار هغه د تمام بندگانو د ګونون خبردار دی هغې مطابق په سری ساب کتاب کو که الله ذی آغازات خلاق السماوات والارض و جعل في ستة ايام نظمها وما بينهما سکت وما بين ذلك في ستة ايام فغندزت شبغور ذک روزشکو خونون کنا وللیل و نهار نشته ولنهار نشته نو ثری آغاز و ما بينه و, رضو و, و, و, و, و ما فی ستة ایام ولک ذک الليل و النهار تالو و شمس و قمر سرده شمس و قمر تالو و آسمان سرده آسمان نشته زمک انشته نو شمس و قمر نسته نهار نشته ثم ليس مطلب د او ما بينه ما بي سته ايام مطلب اندازہ پشت کنه لکه مصری وای دری کمرې وای الله ستل شپټه وای هغه تمکه مطابق وما بينهما في سته ايام ثم على العرش نو بیا قستوکه عرش ته مستوي شې په عرش باندې څنګه دا شان دا خو معلومه خبره د قران کې د ثم استوى على کیفیت یې مجهول ده څنګه دې جسم او جو حرف نلری بنداوی کنا ل څنګه دا مطابق دی ایمان پی لازم دی سوال دا غینه بیلاته ثم استوى على العرش استواد معلومه ده ککې تي مجهول لې سوال دا غینه بیلاته کې ایمان پغې من لازم دی ثم استوى على العرش الرحمن الرحمان ذات ته فصل بی خبيرا تناغو داوی کنا عمر رحمان مونږه رحمان نپی جنو یو رحمن یا مامت پی جنو ته مسلمان کذاب بل خو مونږ نپی جنو د رحمان سوکته رحمان ذات ته تاپونه دغه معلوماتو کا د دې جمله یو مطلب ده چاپونه معلوماتو کا الرحمن و رحمان ذات دې کا کارونه کوي فصل به تاسو کا دغه بارا کې خبيرات چاپونه چاپونه یا با زائد ده فصله خبيرات دغه بارا کې فون معلوماتو کا یا چې نغا ب دلته چې نغا د وسیلې لپاره فصل تاسو کا ووواړه فصل او وګواړه پو وسریده رحمان زاد سره خبير اچا خبردار دي په سوال کوي او سوالو کا پو وسریده رحمان زاد سره دهوک رحمان زاد ته یو تاون ټک ته چا په معلوماتو کا یا فسل با پمانه د انصر ادا مفصل عنه خبيرا یا غب بارک معلومات کوي نو چا په نو کا یا فسله خبيرا فسلو نو ته تاسو کا کافتا که ککنه چې هغه خبردار د خبيرانو اغا... خبردار نه یا دغه بارکه خبردار نه یا دغه په نوم رحمان رحمان دکنه دغه په نوم منی دغه نوم وسیله او چې دغه نسوال خبردار ذات ته او ته نسوال کوي به پوره کینم او اذا قیل له المسجد الرحمان کله چې دوته ویلې شي سیدو کوي رحمان ذات تک سیدو او بیت سیدہ کی تن سوالونو کا تہ پوچھن تا دارنگ دا دا خپل ضرورتون تہ نو غاڑائ کل چہ دو تہ ویلہ سیدہ خبرہ سیدہ رحمان ذات تا او بیتنا سیدہ کے سوالونو قالو دویمن رحمان رحمان سوپتے چہ من خپل سوالونو غن نوکو خپل ضرورتون غن نو غاڑو تا سوپتے عمر رحمان بون رحمان نہ پیجنو انس ا من لما تا امرونا انس چدو لیماتا امرونا و منګ سیداوکو هغه تا چې ته مونږ تاریخ حکومت کوي وزات هم نفره او زیاتې کې څنګولره نفرت دینه انتہی نفرت کوي مونږ خو یو رحمان پیژنو بل خو مونږ څوک پیژنو نه کنه پیژنه برکاتونو ول ذات کته وبر تصرف کوون کنه کی پیژنه تبارک الذی برکات ول د غزاد داله سماي بروجا چې پیرا کړی دی بر اسمان کې بروجا یو مطلب دا غټ منزلونه د دستور یا بروجا دار د دستور یا غټ ستوري اسمان کې غټ وجعلت يا سراجا او پیلا کړې د پایکې سراجن بریدون کې پرقیدون کې نور او قمر رس پوغمه مونيره رڼا والا وټ سوري په کومشته نور په کومشتاه ادارنګې څوغمه په کومشتاه پتاولګه الله بندگانو کې ځنې دا سدي ایمان کې کلک او مضبوط لکه نور ځنې چې څوغمه په شانتي ځنې د ستور په شانتي شته کنا کلا بیا په نور دی چې هغه کلک او مضبوط شي ته نه ده او لوی دی الله غزاد تجال اللیل و النهار چې پیڑا کړی د شپاورست خلفتن یو بل پس ثور کراثون کې یو بل پس زیارت کنا خلفتن یو بل پس ثور اترووال لمن ارادا دا غا چا د پاره چغاری ای ای ذکر چې نصیحت اخلي او اراده شکر یا چې نوغه اراده کړي دغه د شکر کولو او ذکر کنا دا ورځ ورځ وینو آرام بنو او شپه شپه وینو کار بنو نسیت نصیحت اخلي او شکر اښته کسان چغه شکر کوي کنه غاده الله نیکان بندگان دې ځنه چ نه غاده نیکانو بندگان او صفات عباد الرحمن او دی الله پاک نیکان بندگان چې عباد الرحمن نیکان بندگان د الله رب ال عزت ا کسان دې يم سونال الارض شکر دې پسوکه باندې هاونن دې پر نو و سلام خپل عادت هاونند خلقی تنگي نو سلامند او ککل روزي تنگ شکنه ربا سجدا او قیاما دا دا یو صفات دي کنه یم شنو درځي دنا چوزه کناسی حالات معلومي کنه داوت تبار ګرځي حالات او تبار ګرځي خطا لګي دا یو ځکه چناسي حلق حالات نه ځان نه خبري دا عبادت الرحمن کنه دي نو ورته شرک پټشت نه ته بدعت پټشت نه رسوني رواجو نو ولي ګرځيونه معلومات نه کوي یم شنو الله رب ګرځي پسنه کوي هاونن دې نرمي سره څه مطلب اغدانې چې خلق د تکلیف ورسي او اذا خاتمهم تاسره جنگ جگړه ادارانې چې تاسره مخالفت مقصدی ني يم سونا جنگ جگړه نه د مخالفت دا مقصدی ني لکه د ګرز راګر دینه کله خلق سره اغا واسته پیښي په خپل خودي هونه دي لیکن دا چې واسته ظاهرانو سره پیښو نو بیا واذا خاتمهم او کله چې خطاب کوي یعنی دو سره مخاطب شي جاهلان خاطبهم کله چې دک مخاطب شي جاهلان سره قالو دی وی سلاما سلامتاخ په سلامتا خبره کوي فل خو عادت هونند دي او کله کته ظاهر خبره مخه تراغلا جاهلان ورته مخ راغل او دغه سره خبره کوي نو سلاما د سلامتا او خبره کوي دا خو د روز د کار شون ګرځي نرمی نرمه سره ګرځي او دارنګي سلامت خبري به کې خلکو ته جاهل نمرات مشرکونکو بيدتي کا مخالف د دکې یا یا چنطان کوونکو کې کا کول دین نه خلاف کې نه او ته دین داره شرک نه نه توحید خبرو کې او دارنګي بدعت کې نه د سنت خبرو کې کی و د اخلاق کې نه د اخلاق خبرو کې کی ذاتي کې نه سلامن هغه ته سلامت خبرو عدل خبرو کې دا د روزي دا غټو لرز دا سا مخله خلکو ته کول او کله چې شپشي دانا چې روزې دعوت پر کې دشکې ود دی بلکې والی نه دي تونونه لرب کسان شپتې ل ربې هم لپاره په دربار دره خپل کې سجددن کې او قیامه پلاړ کې سو جادنې مخکې ک زیات وخت پاغه صیده کې لږ په قیام کې دی ولېده کې س سرړیله ته زیات نزدي که نه لربې هم سوجد و پامه والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما مدیا قیام کو سیدی کو لمجو ک او سچ تل ک خلق قیام کده خلق سیدی کده او دینه فارغ سنو دعا کده بل اسوجت کده الله رب زمونگا واڑے مونگا عذاب جهنم عذاب د جهنم ان عذابها کان غراما یقینا عذاب تدی چ کان غراما هغه ته لازم او توان څه منه ولګین نه دل اتامه راګ نه غپل غاله پارخو بیر لويچ نه غتاواند هغه بیا چ نه غک اوان نبه خلاصي گنه ان کان غرامه دې ځان له دعا کوي الله دغه عذاب نه بچاته سپید قیام مقصد دغه په سوال کوي الله عذاب نه بچو ساتي ان سات مستقر ومقام یقینا د بزید آرام او بزید اوسه دوه دیره کې دوله مستقرا عذ یانم اګي لپاره هم بده دایمی اغیل پارون بده ولذین ایدان فقو لم یشرفو ولم یقترو وكان بین ذلک قواما وغراما هلاکت غرام لازم تاوان ټول مطلبون بده دے بیکار زی دے ولذین دا کساند ایدان فقو کله چې دے خرج کین دا نه چې صرف دعوت ور کین صرف ته ناغش پہ عبادت کین بلکې دوی انفاقوم کین انفاق په سبیل الله کین ولذین ایدان انفقو دا ټول کارونه کین کنا کس اییلان فکوو کله چې انفاې دې مطلب د مخک دعوتته ور پهې شپې قیامه ک عمللیله دا دوه کارونه ضرورې دعوت دپاره دغهرنګې انفااقم ضرور کله خل مګری منې خرچ وکې چې تاهبلېغا لااند نه شي کله به چې جهات لپاره خرچ وکې چې کافر تن پهېغاړه واړو د دا انفااق دی که نه کل د مییلان فکوو ک میلاان فکوو کله چې خرچ کې نو لن نصرو وقان بين انك مې کوي وقان بين ذلك قواما او د دې دو دوه عمل کومابين د دې کې درمیانه د دې درمیانه د اسراف کوم خرشيته وي شرک او بدعت کې کوم خرج کیږي اغه ته چا نغه اسراف وي کنه ان المبذرین کان اخوان الشیاطین اغه لیکو مو ویلو مبذرسته وي خلاف شرع کارونو کې رسونو ریواجو نو کې بدعتو کې شرکاتو کې نظرانه د غیر الله کې ادارنګ پجوډولو د دربارونو کې او میزارونو کې دا دا خلک څنګه نه کنټرولې اسراف دې نه دا نو لم یصرفو بی زیدوک او خرچ نه کوي لکه او ولم یقتر او بخل نه کوي څه مطلب کله چې په زې خرچوي په توحید باندې خرچوي په سنت باندې خرچوي په جهاد باندې خرچوي په مرګري کمزور مرګري باندې خرچوي نو په مرکز باندې خرچوي نو دې دا غي کې کا کم نه کوي غا نه کوي کنه یا ولم صوفو ولم ی بنا گنا کارونو کے دے غسر پیسی لگئی ہ واللم ی توک ہاعتاد کارونو کے سکہ پیسو او ریں الته سرکی گنا سر کی گنا وکانہ بئی نظ کا قوواہ او غ د د کار کے درمیاہ یا یو سر اوہ کوا ہ یو صرففو ٹوللت نخرچ کئیک۔ بلدے خوکومو کانا۔ ولا سہ کول لب بستے ملوم مخصورا ولم يقترب لا انتهائي اصراف کئ لا انتهائي بخل کئ بلکې در تمام معاملات چې دی کنا هغه درمیانه دي اسراف کی او ماسيئت کې خرچ کول او دارنګ چې نه افطار او اطاعت کې خرچ کول یا په اطاعت کې هم در درمیانه خرچ کول اتسار پیاري پسی غ ملامت نه کنا فکان بين ذلك قواما دې دغه حال چې په دې درمیانه والذين لا يتمنون ما لله الا شفت دانا جدا قارون کي يقيده خلاف ولا دعوت وركي يقيده خلاف ولا شبي عبادت کي يقيده خلاف ولا انفاق کي يقيده خلاف ولا ياخد ادي دري و قارون سفيد الله سرب الحق دار دنگي ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ان وجنا النفس وحرامت وجن بالله پاک غوجل مگر په حق حقو نقتل کی قصاص حق نو حق سرق قتل کړد نو قصاص نو قتل کیږي جنای کړد نو سادس شیدنو رجم کیږي مرتد شه دي نو تاته واجب القتل دغه حق قتل نو د جهاد نه علاوه نو د ان د چه نارق دغه نه علاوه نه یو تن قتل کیږي قصاص نو یو تن قتل کیږي رجم کی نو ټیکتا ارتداد نو دا خو ټیکتا کنه وله ی لوونه نفستې حرم اللهلاحق اللَّهِ اللَّهِ ولای جنون او زینا نه کوي ولې تا هم یو ق لقطتل لګ سره ماشره خرابږي پهلوو سره ماشره خلابږي نو دغ رنګې زییننا سرو ماشره خرابږي نا سرو ماشره خلاب کږي او یا فل داکه چا چې وکړه دا کارونهلقااسه دو مخامخ شي کسی سره ساده د ګنا خپل سره ګه ګنا کردې که نه سخ غنای کرد دی د سره شکې دارنګه قتل کړي کړي زنای کړي کړي به پکه پاتې سوشل حقوق الله باد حقوق الله کټون لوی ګناه چرنه هغه شرک ته به حقوق الله باد کې لوی ګناه چرنه قتل لیک او د معاشرې لاسره خرابول او کې لوی ګناه چرنه زنا دی هغه درې واړې کړه نه به پاتې سوشل اوميه فل ذالک اچھا څوک اداکار یل قسامن مخامخ پچدي خپل هغه د ګناه سزا سره ظافله العذاب يوم القيامه نو دبل بور کده صدا پرست قامت ويخلط فيه مهانه ويخلط هميشه به پای کې مهانه ذليله صدا بو دبل داوبې ظلم دکنه اما که قرآن کې ذکر شه د بدله د بدو صدا د مثله دا دبل خونله مطلب دا د خرزال مذل کې دکنه خپل صدا ورته ملا اسلام بل گمراه کړ دین ظافله العذاب دې وجنه چې دا هغه مقتدا نهمند سوارتي لکہ چتا اقتدا کدا اگر کسانو کیو مشرانو کیو دے پیرانو تیو دے غتانو تیو دے زالم و مظلم لكل يخن ہریول پر ڈبل دکنا کولج یود پر ڈبل ز کدا چ پخلو گومرا و گومرا پچھے تن مرید لوم ڈبل دا پھر لوم و ادانن کے خلق گومرا کاو و یضاف له العذاب و یخلد فیه مهانا الا من تاب و امن اولهیک بد الله اوسی یاد خات وکان الله غپور اخمامنګړه کسې توبا یخت که او ایمان د را وړ عملی که عمل د شریت مطابق عمل خو خله کو که نه هکن عملې صالخ ووي چېفق کې د ش سره من صحم ناب چې مواف د دو سره پېدي کوې نو عملې صالخت عمله صالی حی وي چې د د ش سرهکن عمله اوما ایمان د راړ عملی که شریعت شیت سره مااف اللہ وی فولاہی کا یبدل الله سیاتیم حسنات بغا کسان چیدی دودو تا اعمال اعلام عیار بن نفاہیز دی چتی مرکدی والا دی دونسو بدی شیبی کنا نوی بدل اللہ بدل کبورک اللہ تعالی دودو تا چیرے اغا بدو پزے سیاتیم دودو تا غا بدو پزے حسنات اغا نی کئی ان الحسنات یوزی بن سیات حسناتو اغا سیات ختم کرل ان الحسنات یوزی بن سیات سیات او چې ذات احسان کې الله رب العزت نحسانات راولي سیئات ختم کې اسیئات او پزېمنه حسنات راولي نیکی وکړه د دې په فیدې شلې نو فیدادادهشت ګنای ختم ک بل فیداداده ګنا پزې نیکی راويستا فولا کوي بدل الله سیئات او حسنات دو توبه وکړه ادارنګ ایمان راوړو عملو که د شریعت مطابق دل دو ته فیداوند بل می راوښل نوتا خو نیک عمل دی نیک عمل سره د دوګناه ختم شه او بللیغان لګه په ځین ن کو راغلی وکان الله غفور الررحليما بیا الله بهخون ک میروبان غفور رحمة چې الله بهخون ک میروبان چې دته دا ګناه او به خاف کو او رح پوک پووک ومن تا به امله صالح ق نو اتوب الله مطبه او تا چا چې فروجکړه الله تا وامله صالحا او عملیک د شرید مطابق قین نو اتوبی الله مطبه پس یقین دې ګرځي الله تعالی فکر دو سره الله تعالی وګرځي د کنیه توبو الالهی رجوع کې الله تعالی ګرځي الله تعالی فکر دې دو سره مکمل دې وګرځي د هغه رنګ احسانات په الله بهو کې کنا هغه بده پزې نه کای راشی جن چې هغه علما دلته لیکن دا وحشی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر قاتل د حضرت ام سرج الله تعالی نو هغه شهید کړه شريف کړه نوست نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته اسلام پیغام راو لیکه چې پیغام راو لیکه نو هغه چته مونږ ته پیغام را لګی نو مونږ له استاد دین کې سلار نشته ولیک ته دعویته سوک دعو کې شرک کې قتل کې زنا کې نو جل ق اسامه يضاف له العذاب يوم القيامه موندا ټول کارونه کړی نمونگل و امونگل خلار نشتن صلح رزولکا تو ایواللدین لا یدون ما اللہ الان آخر ولا یقتلون النفس حرم اللہ حرم الله و اللہ ولا یزنون اچا چی داک کاروک یا القاسامان نمونگو کردین ساسو دن تی خو مونگل سلار نشته ویر قشید دا تراغی اللہ من تابا و آمنا و عملا عملا عمل صالحا فولائی کا الله اللہ سیاتم حسنات عغیدہ و دیگران شدت تابا و آمنا و عملا عملا عمل صالحا اولا ای کعبدللہ دا هغه ډېر اغران نه دا کده شیدا شرایطونه پره نشي بلایات راغې ان الله لا یغفر ان شرک به او یغفر ما دون ذلک لمن یشا غیدون پتن له کلمن یشا ثم بارکه کو نو غارد نو بیا نو بدا رسو سره زمنه یاد چرغ لا تک نتو من رحمت الله ان الله یغفر ذنوب و جميعا ها اوس ټیک کړل الله ټول ګنو نو ماف کړی ماغه ل پاره خودغه ټیکو کنا له اسلام مسلمان شه نبي عليه السلام ومت دومره خبر ورکړه چې زمام مخکې کې مخ نور یا نوریا زمام مخ ته مرزا ماته خپل تریا ديږي هغه مسلمان شو کی. نو الله رب العزت چې چاته توبيه توفيق ورکي نو يتوب الى الله متوب نو داده نیک انو شفا لا يدون لا يقتلون لا يزنون او دلتا والذين لا يشهدون الزور دغه مطلب داده چې ضروري ګویا کوي دارو غو کوي نه کوي ښا داسې مجلسونو ته نزي چلته درو غو کوي چلیږي بیا چې بیا دمره درو غو کوي کول غواړي نلای شډونه زور دوچانه هغه نه حاضرېږي تاسو مجلسونو ته تا. چلته بیا د درو غوې دوه کول راشي یو مطلب دا درو غوې نه کوي دا مطلب دا چې داغه دا نارواو زور ویل کېږي هغه دروغو غوتا فسق او فجور او دا د غناون مجلسونو ته نو به مطلب داش درن نکان خلق تد لای شدونل زور د نه حاضرگی هغه د غناون زونو ته د دروغ زونو ته د نافرمانی زونو ته ناکار زونو ته ال تنزیکنه لای شدونل زور نزیغه د غلط مجلسونو ته کی تفاقیت ورمنه د پلارته مخکله غلط مجلس راغ او غلط ځای راغی ادارنګه چې نوم غلط مې خپل لاغې نو دا مرو بالغې مرو کرام او کله چې تیریږي په غو مني نو تیریږي ډېر په عزت او احترام عزت او احترام زني مفسرین و کرامن دا مطلب دی چې زاند ګنا نه بچا ټی یا کرامن دا مطلب دی چې خلق د داخکارو کې چې دې سره د ما استالوق نشته یا کرامن دا مطلب دی چې داوت ولور کې ځکه د دې امت عزت خو چې نو په دعوت کې دي کارن دا چې موږ خلونه چزینو دعوت ورکړي مر رو بالله مر رو کراما مر رو کراما هاو زینو علما او, مو او چېځي مجلس کې پېښ شو نو بلې غړې تمه خوړې دا ساده چې سره دیمه بجې دغه خبر نه لکه سړیا دسمه تناسته باربنده تا وو کوته مر رو کراما کنه عزت سړی نه غو نه شي ورته مخینه وسې کې شان وسې کې هغه به عزت شي عزتون سړی چې نظر ته لې کنه بلې ورې مخوړې او ډېر څه عزت سره داسي چې ما سره دې لیدل ان دي هغه په ځان ځان مې خبر نكې د ټکه شانتي لا یشدون زور دروغه کوي نكې لا یشدون زور غلط مجبسون ته زینه او کله چې اتفاقی تور مڼه تل راغلن نو دې عزت او احترام سره دا غي نه جوړی کیږي چې نه مخته نه بلاړی بیا داوت ولا ورکيم الذین ذاکروا آیات ربهم دا کسان دي کله چې دو ته باوکړه شي د نو د بخل <سؤال> نس کورړه شي بیاوکړه شي لم ی سرلی یاامیانه نه پریې پاغه منې کاره وړاند ده نه چې ما سره اوری نهدن نه د نهديدللی دی هل ک هغه زړ کې کېدي چې عمل کولی نو عمل پیوکې که د رسولې نو اورس او ځان تر محفو کولی نو محفوظ کې کله ته عمل واخه شي لکه هغې مسللات ته ما شي کول که مچه موږ اخراج شوو له بکی او تزکاته آیات واورده نه دانت دی وخت خودونه عمل <سؤال> نشي کوله کنه مطلب دا دل لم یفعلوا علی ثم عمیا نه فریضه پاغمه نه کنه چېګه پاغمه نه دغه آیاتونه مانی ستتکوم بیان شلل کارنه ورانده بلکې چې نوخه کوم چرنه اوریدل نو واوري کوم را سولینو غوره سې کوم مانی عمل کولې نه غو من عملو کې کوم محفوظ کولې نه کې او په وخت ضرورت کې دا غي دعوت ضرورت شه یا د عمل ضرورت چونه په غو نه بي عملتي walladene yaquluna rabbana asrif rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun ka go umumi sifat tul de janat naqat aga khususi lakasinga bar masraki de yamshuna hunan bar masraki zaqatu wal jahilun qalu بلغا دینا عقیدت اور من لا الہ الا اللہ الاخر ادا ولا يقتلون النفس التي ادا رنگے تغرات تعلقات اعتبار لا يشدون الزور اور انی پار سرا اللہ احکام لیا سرا ولم يخر علی بار سرا سنگ دیکھ بعد ہم تب تو لگے یمچون علی الارض خوفنا ش پیر عبادت منتبطو لگے د د انفاق مونته پتهولده د دې مونته پهولګېده د د تګ را تک د مجلسونه مونته پتهولګېده شدون زوراق د عمل پته مونتهول لګې دا څخکو مته معلووم شي نوله یخیرالله اویانه اندونې حالت د د سړی کرن څنګه لاټ هغې باره کې د د سوچ شي کر سرې دانا چې بار داتونونه ورکي ااش ات کور واره سوچ نه شته بندگان چې دي که یاو صفات په جامع معنی بیرون معاشره خپل آزاتی عمل به خارجي معاشره به کورنۍ معاشره به ټول منو بجا نظرې کنا الوبات الرحمان کی راضی تا نه چې یوې کومه خکړی بار لګاړي معاشره سمې ځانې پریخې دي یا ځان سمې معاشره پریخې ده یا دادوړه سمې بده الله احکام پریخې دي غاډادری وړ کارونه کینې کورې پریخې ده دسنه ده ولتین یقولو ربنا هب لنا کسوی ای رب زمانغا راکه متمن ازواجنا زمان دی بی بیانونا وزوریاتنا دی اولادنا قررات اوزن یخوالا دستر رو گوک ولی دین نیک تین دی با اهل و عیال بارکی علا خوشالی کی چگه نیکان چی کنا وجعاً لالی المتقین اماما او گرده مانگا متقین و دفاره مشارک متقین و مشارک کرده ولی خزم اسمی، اولاد اسمی نزبه دی اگوه مشاریمه ندخوه خلقه ما, ندخو خلق ما مشاریمه دلد ادامه تلونه وجعاً لالی المتقین ام سمره متقین دغه امام ما او ګرځایک بهبس نو ټول خل امامان نشي جوړې دکنه ټول خل نه جوړې دک امام بخو کلی کې او تنوی یو تن بوی اقامر به یو تنوی نو دغه دعاء کې نو ټول عباد الرحمن دی امامان دي ټول عباد الرحمن هم امامان نه دي لیکن د کور مشران خودي کنا مفسرین وی دنا عمومی امامت مراد نه لکه چې ما چې قوم دې کې متقین او چې هغه جماه د متقین چې هغه جماه دا مطلب نهیک داس ممکن ممکنه ده ټوله دنیا خ دا چې کیدې شي متکان خو ډیر دي دی. چې نو چې ټول ایمامان شي بیاو مقدی سووکې یدې مطلب داره، چې خدا زماښه س کې رب نههله نام نه دښذېسم کې غزور یاد نه اولا مسم کېیک غوومې زما کې یخې کېیک مطلب دیدارې کې چې دا خشل نو ز به خو مشرمه او که دا بدکل نو ز به د بدو مشرې مجراللي او غرزه مات متقانو مشرق او کدا فاسقان فاجرانین او زبد فاسقان او فاجرانو مشریم کله چې دا صفات په کراغله هر له هغه سره جامع معنی صفات اندرون سره بیرون سره اجتماعی انفرادي عقيدي احکام کورنۍ تمام کارولو کې د مکمل شون ولایک یو ځونه غرفه دغه کساندې چې دوته بدلکه اور کړشی bangli من بتونه او بتونه من ظهورها دنه نګوري بار وقاریږي بار نګوري دنه وقاریږي بیا خو بیامان شو نه نه صرف دغې لیدونکې ته چې بنگلاداغه ته وقاریږي بل چاته ون وقاریږي دک چشمې دی په پردې چشمې واه ته کني شتله کانه ها چشمې چې ګرځي اغا خپل ته ګور بار نبار ولاردین دنه وو تخکاریږي کور کې دنه ولاردین بار وو تخکاریږي لیکن ته داسې ته ون وقاریږي دک چشمې شو یا سترګې شلې سرون بل سر شي ک که نه دغه کور ته به اون ک شي کې که نه الله داسې نظ به جوړ کې چې بلسترکو مې کتل ن نو بل کور ته به هم قتل ن کېږي دغه چشمو مثاله دی که ون د الغوررفته کوواچون تا تکارېږي ستا چسمې بل سړی واچ رو په ما خو سر ګرځي اولاکه ون د الغرفته صبرو دا قسان دی چې بدلې ورتور کړشي د جننت بګلی بما ما خبرو جزې نهم ب ما خبرو اداررنګې اط نه هم ب ما بما و ب ما برو شو سو صرف یو کار کول خودي نه پ منې ټګ دل دي که نه بر مو که نه درې صبرونه دي ل ماسییت حالتل مصب دریوانو منېیکک شي که نه پهاتې کووپار من اعت منې کلک دی نه پردي دانا چې نن مو ک نصارې پریښ دی <مسائب> دانا تک دانہ چینه نه ګنا پره غدر سار به حکم مصائب من کلک تک دانہ چینه نسب ورو کنه سار به وا علاقې ولایت او زونل غرفه به ما صبر او وی و سلاما او پیشکیږي او لقونا تشکیګ ودوت فیه پید جنتون کی تحیته اغا هر کلی پیشکشی و سلاما او سلامتا ما وی لو کنه الله طرف نبی سلام قولم رب الرحیم او دانې فرشتو طرف نبی سلام علیکم تبتم فتغل اخالدین ایوبل <التقالا> طرف نو وې سلامو ایوبل تمون سلام وی کنه خاص سلام ته ابوي پښکشي د دوه هر کله د دوه په دې جنت کې ایوبل تاغه سلام وی خالدین فی आम्ही شوی پای کې دانا چیلک وخت پوریده ډیر مجذدار دی لیکن لږ وخت پوریده ابیاته خلاص شو داسنه دا ده حسنت مستقره حسنت مستقره خز زید اوسیدو خز زید اوسیدو خ راحت دے ده کنه مستقرا ومقاما او ډیر بهترین ځای د دیره کېدو حت مستقررهښ ځای اودو او دره کېدو زیای د ارام او زیای د دیره کېدو دا جنت ډیر بهتر دی ډیرر خللی پل ته ورته ما یا به اوبي کوم لولا دعاکم د قد کل دتون نفو په یکوون لظه ما یبي کوم رببي سپ واقع ما به ب کوم رببي سپ وا کوي یا سپوان رب زمان ب کوم ستاسو عذاب اد اس پروانہ استاز ما درپ یا اس پروانہ کیں بكم ساز صواب عذاب منی ربی رب الزما لو نہ دعا او کوم کنے بلن استاس کنے بلن استاس الرحمن دغه ترتیب طریق استاس او زما رب تاسل صدا صلی را کی لیکن فقط کذبتم تاسو دغه طریقه پری دغه طریقه پری خودت الرحمن کوم طریقه واغه پری خوده پسو پیکنو لزامه زر چې او بن تاسو سره د عذاب شیبا رساما انا خطه شیوه د عذاب تاسو پورې لازم نه خطه په ټول توګه ما يا به به کوم ربي څ پروا کوي يا پروان نه کوي خطاب مؤمنانو ته پروان نه کوي يا سپرو کوي رب Zuma قضا افتاسونه سپرو کوي ففي عبادت تاسو الله تعالی په طریقه د الرحمن کده ترتیب او طریقه د بسله تاسو الله سزا کوي مومنانو خ <smoking> دول سزا غنو ورکی لیکن چه څوک دا طریقه پریګی دی لکه کافر نو به کافر تاسو د الله ترتیب او طریقه پری خدا د رحمان طریقه پری خدا فقط تضبطه طغه طریقه تاسو پری خدا یا مومنان کی چې دا پری خدا مرتد خل او فساو پیکنو یا کافر من له نه د ان فساو پیکنو لظاما شی به دا, دا عذاب پتاس منه یا دا کافر ته خطاب شه ما یا بو بكم ربي الاولاد څه پروا دا یا پروان نه کوي رب زماسته په عذاب منی کنه بل نه ستاسو په تکلیفونه که الله الله راخ ها فقد كذبتن تاسو تکذیب وکړی تاسو چې نغاک او مصیبت چې الله توه یا پراحت کې بغیر غیر توه بل نه ستاسو تکذیب وکړه چې تکذیب وکړو فسخ یا کو نه لظام دا سردا چې شیبه عذاب پتا تاسو پر نه خته لازم د دې صورت کې نه شرک تل برکت اعتراضات تا جمال یا رسول یا کول پام او يمشي په اسواق بازار کې ګرځي او بلې غاړینه صفات مؤمنانو چې مؤمن مومن لا پکار دي چې دغه اجتماعي صفات انفرادي صفات د معاشري صفات د قرآني صفات دا ټول په ځان کراولي او دا اعظم نه ځان بچکی معباد الرحمن په ترتیب و طریقه د الله بندگی کوي هغه ترتیب او طریقه منه د الله بندگی کوي چې عباد الرحمن هغه طریقه منه لګیا دي نوظاهر د چې دا وته عذاب نه بچ او کوي الرحمن ترتیب او طریقه تر فریدی دغه عذاب کې ممتلئ یو لس میټه توقف هغه پسیو نوش...